Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh, <coughs> wa nu'minu wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah, wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Amma ba'amu. Fa'a'uzubillahimishaytanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'asri innal insalna fi khusrin illa dadhina amanu wa amilu salihati wa tawasimu bil haqqi wa tawasimu bil sabat. Sadakallahul alazim. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. main yuridillah bihi khairan yafaqih fid din wa qala alaihi salatu wassalam man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman saharallahu lahu tariqan ila aljannah aw qala sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpah rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala telah, telah memberikan kita taufik untuk kita berada dalam ketaatan kata kepadanya istiqamah dalam melakukan ibadah dan juga meneruskan pengajian kita jadi Alhamdulillah kita dah sampai ke hadis yang nombor dua iaitu hadis Jibril Mana Alhamdulillah 74 uh, Yang minggu lepas dia pasal apa? Fekah 4 mazhab eh Akhidah belum lagi kan? Iman Baru Islam eh <coughs> Jadi sebelum kita uh, Fokus kepada kitab Jadi saya nak menjelaskan sedikit Makna umum Hadis ni Minggu lepas kita dah bahaskan tentang Islam Iaitu amalan-amalan zahir Yang mana kita Apa ni Dianjurkan oleh ulama' Untuk memilih salah satu mazhab lah. Daripada mazhab-mazhab yang empat Sebagai satu panduan untuk kita beramal lah. Dan itu pun khusus untuk orang yang Mempelajari ilmu lah jadi bagi orang-orang awam misalnya Orang awam yang mana yang dia belum faham tentang mazhab Dia belum apa, mendalami ilmu fiqah tentang sesuatu mazhab itu Maka dia dimaafkan ataupun di, dibolehkan bagi dia untuk beramal dengan empat mazhab lah Mungkin semayang dia amal mazhab syafi'i, puasa dia amal mazhab maliki, nikah dia amal mazhab Hanafi, itu boleh. Sebab apa yang dia terima daripada guru dia, ustaz dia, itulah yang diamalkan. Tetapi dia tidak boleh mencampur adukkan mazhab itu dalam satu bab ilmu. Misalnya dalam mazhab, solat, dia tak boleh ambil dua tiga mazhab dalam masalah wuduk ikut Syafi'i, masalah kunun ikut Hanafi, masalah membatalkan solat ikut, ikut Maliki yang itu tak boleh. Tapi kalau solat semuanya yang berkaitan dengan solat termasuklah wuduk, perkara yang membatalkan, rukun, sunat dan sebagainya kena ikut satu mazhablah. Tapi misalnya bab puasa dia nak ikut mazhab lain, tak apa. Dalam satu, satu bab tu kena ikut satu mazhab. Jadi mencampur adukkan mazhab yang tidak dibenarkan tu Kalau dalam sesuatu bab Sebab dia akan berlaku nanti Talfik Iaitu Membatalkan antara satu sama lain Atau dah dijelaskanlah lah minggu lepas Ataupun Tasahul Memilih yang mudah-mudah Dan dengan syarat juga Dia tidak boleh Memilih selepas berlakunya sesuatu Dia kena Beramal Sebelum berlakunya Contohnya benda tu dah berlaku Baru dia nak pilih mazhab Misalnya dia dah berudu dengan udu cara Imam Syafi'i kemudian tiba-tiba dia bersentuh dengan aa, bersentuhan kulit dengan perempuan yang bukan mahram Maka makainya kata ah tak apalah, pakai Hanafi lah aa, tak boleh dah berlaku baru nak pakai Hanafi tak boleh jadi sebelum dia nak mengamalkan tu sebelum tu dia dah kena tentukan dalam bab ni nak pakai apa aa, dia dah pakai Syafi'i Syafi'i semualah, kalau Hanafi Hanafi semua tapi dalam bab lain misalnya dia ketika dia kebetulan masa bab puasa dia belajar dengan satu ustaz yang mahasiskan Hanafi misalnya lah maka dia pun amalkan Ah ha, itu tak apa sama dia nak teruskan amalkan Hanafi terus ataupun dia nak tukar pun dia kena belajar tu lah itu untuk orang awam tapi untuk penuntut ilmu kalau dia itu menentu ilmu dengan ustaz ustaz dia ustaz dia ajar seluruh bab tu syafi'i dia ikut syafi'i lah itu yang sebaik-baiknya lah sebaik-baiknya satu mazhab saja. tapi dengan syarat belajar alam mazhab tu sampai sampai khatam lah tapi kemungkinan dia baru belajar bak solat tiba-tiba dia hijrah ke Arab right. jadi dia jumpa kat ustaz sana ustaz sana pula maliki jadi dia nak amalkan solat bak puasa dalam mazhab maliki boleh tapi sebaik-baiknya satu mazhab lepas tu dia meningkat lagi meningkat lagi akhirnya jadi mustahid bolehlah dia berijtihad dan memilihlah antara mana ijtihad dia yang lebih yang lebih tepat bagi dia itu, itu mustahid lah kalau tak sampai mustahid maknanya dia tetap meqlid, walaupun dia dah alim pun, tapi kalau dia tak sampai lagi tahap mustahid, belum lagi ada kemampuan untuk menilai pendapat-pendapat ulama', mentarjahkan antara pendapat-pendapat ulama' yang mana yang lebih rajah bagi dia maka dia tetap kena ikut salah satu daripada empat mazhab kalau dia dah sampai tak mujtahid bolehlah dia dalam sesuatu bab misalnya dia nak mentarjah didapati bahawa dalam mazhab syafi'i itu menyentuh perempuan tu dalil yang mengatakan bahawa menyentuh perempuan tu bagi dia lah setelah dia isytihad-isytihad dia tengok dalil-dalil, dia rasa yang tepat tu menyentuh lelaki perempuan, hudu tak batal Ha, tak Takpelah kalau dia mujtahid dia, Tapi dia Harus mempunyai kelayakanlah Sebagai seorang Mujtahid Faham eh? Itu dalam segi faqa Dan juga dalam Kadang-kadang walaupun orang tu syafi'i Tapi mungkin dalam bab haji Dan sebagainya Ada tempat-tempat tertentu Dia boleh bertukar mazhab lah Kerana darurat dan sebagainya Okey itu Islam dan dalam hadis ni pertanyaan kedua tentang iman jadi mengenai iman ulama pun buatlah satu bidang ilmu yang mengkaji khusus yang membahas khusus bab keimanan jadi iman ni samalah iman yakin akidah pegangan tauhid itu satu satu satu maknalah lebih ha, apa ni lebih menjurus kepada bahagian batin Bahagian batin lah maknanya Iman tu kan di hati, kepercayaan Pegangan, yakin tu kan di hati Jadi ulama-ulama pun Buat satu bidang ilmu Yang dinamakan ilmu tauhid atau ilmu Usuludin atau ilmu kalam Atau ilmu uh, Akidah atau ilmu uh, Apa lagi Teologi dan sebagainya Cuma nanti ada sedikit perbezaan lah antara antara ilmu-ilmu tersebut. Tak tak banyak. Tapi fokus dia ke arah. Objektif dia mengkaji tentang berkul iman lah, Tentang ketuhanan, tentang kerasulan, tentang kitab, tentang malaikat, kiamat atau dalam qadar. Jadi di dalam berpegang kepada akidah ni. Ulama anjurkan kita berpegang kepada akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah yang mana yang masyhur dengan gelaran Al Asy'ari ataupun Al Asy'irah atau Al Maturidiyah dan juga kumpulan-kumpulan ataupun ulama-ulama yang sefahaman ataupun sejalan dengan fahaman-fahaman Asy'ari ataupun Ahli Sunnah Wal Jamaah ada grup yang dipanggil grup muhadisin. Golongan-golongan muhadisin, Imam Bukhari, Imam apa ni, Muslim, Termizi, Abu Dawud dan seterusnya, dan seterusnya lepas tu, datang lagi lah muhadisin-muhadisin yang selepas tu, kan, Imam Bayhaqi, Imam apa ini Darul Qutni, datang lepas tu lagi macam-macam lah para para muhadisin. Para muhadisin ni pun, dia orang ni boleh dikatakan mustahik juga yang mana yang dah sampai tahap mustahid lah. dan akidah dia pun nanti selari ataupun sejalan dengan asyari lah. walaupun kadang-kadang dia tak mengaku dia asyari pun tetapi apa yang dia berpegang itu sama dengan akidah yang terpegang oleh asyari, itu pun juga. walaupun dia tak mengaku dia asyari tapi akidah dia dengan akidah asyari tak ada beza lah. sebab asyari punya akidah ni pun akidah quran dan hadis akidah nabi dan sahabat jadi masing-masing pun berpegang dengan akidah nabi dan sahabatlah quran dan hadis. Cuma nanti penisbatan kepada Imam Asy'ari itu kerana dia yang telah memilih apa ni? Dia yang telah mengumpulkan mengumpulkan ataupun men, men, men, menyusun akidah itu secara sistematik. dan dijadikan satu satu apa? satu bidanglah, satu pegangan. Dan dikarang kitab kita dia dan ulama' mengkaji akhirnya mengiktiraf lah fahaman ni. Dinisibatkan kepada Imam Asyari. Macam mana yang berlaku pada pekah lah mazhab. Pegangan apa ni cara Muhammad, Imam Syafi'i, Muhammad, Imam Malik diberi, diberi mazhab. Dipanggil selepas itu bukan mereka sendiri yang apa ni, menamakan mazhabnya. Dipanggil oleh orang, digelar oleh orang. Jadi Imam Asyari pun sempurna nama dia keturunan dia ala Asyari itu maka dipanggil lah mazhab Asyari dan juga maturidi ataupun alih-alih hadis yang selari dengan fahaman Asyari ataupun para-para sufi para-para golongan sufi tasawuf ni pun mereka asalnya pun ikut akidah imam Asyari juga sebahagiannya dan akhir nanti akhirnya pada pun hujungnya mereka mempunyai apa ni, taraf ataupun tahap apa ni, akidah yang mana yang didapati dengan cara zauqiyah ataupun musyahadah itu nanti panjanglah pembahasan ini dalam ihsan nanti jadi mereka juga berpegang dengan pegangan yang sama seperti mana yang telah di nyatakan oleh Mahasyari dan juga gulangan sama siapa-siapa pun lah yang mana akidah dia itu sama yang kita fokus dekat sini adalah akidah yang dipegang kepercayaan bukan nama-nama kelompok tak kira dia diasyari ke maturidi ke alih hadis ke alih sufi ke alih nahu ke alih tafsir ke alih fiqah ke salafi ke khalafi ke yang penting kalau dia punya akidah tu selari dengan akidah sunnah wal jamaah maka itulah alih sunnah wal jamaah itulah yang kita pegang Cuma penamaan kepada, penisbatan kepada Asyari itu sebab apa? Popular lah. Bahasa ha, ramai yang ha, menisbatkannya, ramai ulama ulamak menisbatkannya kepada Imam Asyari. Ketika disebut Al-Isunah Al-Jamaah maka Asyari lah yang dapat nama tapi dia bukan buat satu mazhab yang baru bukan dia buat satu pegangan yang baru sama saja pegangan dia apa yang dipegang oleh Nabi dan sahabat Quran dan hadis tetapi dia ada cara dia tersendiri di dalam menyusun akidah kita tersebut menggunakan pendekatan apa ni, akal menggunakan pendekatan akal untuk membuktikan akidah tersebut dan untuk membasmi dan mematahkan hujah-hujah Daripada golongan-golongan yang bertentangan dengan pahamaham ahli sunnah wal jamaah seperti mu'tazilah, khatariyah, jabariyah, syiah dan sebagainya. Jadi akhirnya dinisbatkan kepada imam syari. Jadi kita pun uh, berpeganglah dengan uh, dari segi iman kita dengan akidah yang telah dipelopori oleh imam syari dan ulama-ulama yang mengikut imam syari lah. Dan sifat 20 puluh itu pun sebahagian sebahagian daripada apa ni fahaman masyarakat dan sejarah dia pun panjang. Kita dah belajarlah dalam bab-bab tauhid sejarah tentang sifat 20. Dengar baliklah. Dan insyaallah lepas kita khatam kitab tauhid ni, kita akan masuk bab warisan ijtihad. Lepas ijtihad itu nanti kita akan masuk lagi kitab tauhid baru yang yang apa? Yang merupakan kitab turas Kitab kita warisan ulama terdahulu mungkin kita akan belajar Jawahirul Kalamiyah ke ataupun Aqidatul Awam ke ataupun apa tu apa lagi kifayatul awam ke ataupun jaharut tauhid ke kita kita teruslah kita akan ulang ulang ulang ulang supaya semakin mantaplah kita punya akidah okey yang ketiga ihsan ihsan itu bermakna seperti yang telah jawab oleh nabi dalam hadis disebut iaitu bud... ant ta'budullaha ka kaannaka kamu menyembah tuhan kamu seperti kamu melihatnya fa illam ta fa innahu yarak sekiranya kamu tidak dapat melihatnya semuanya dia melihat kamu itu konsep ihsan yang mana ulama-ulama telah membuat satu bidang ilmu berkena, berkaitan dengan ihsan ni dinamakan ilmu tasawuf <coughs> jadi semua bidang-bidang ilmu ni baik atau baik fiqah, atau <coughs> fiqah tawhir ataupun tasawuf ni adalah bidang-bidang yang dinamakan oleh ulama tak wujud zaman Nabi memfokuskan satu-satu bidang ilmu tapi dimudahkan oleh para-para ulama untuk supaya mudah kita mempelajari setiap bidang tersebut Adapun tuduhan-tuduhan orang terhadap tasawuf ni sesat dan sebagainya itu tuduhan-tuduhan yang kurang ilmiah jadi kalau kita sebelum kita nak menuduh dan sebagainya kita kena kaji dulu sejarah-sejarah dan juga para, -para apa pendapat para-para ulama' terhadap bidang tersebut dan apakah yang dikaji yang dipelajari dalam tasawuf itu merupakan salah satu yang sesat atau berbidah kita kena kaji dulu lah memang berlaku lah sepertimana di dalam akidah pun berlaku kesesatan, di dalam fiqah pun berlaku kesesatan, sama juga di dalam tasawuf pun berlaku kesesatan. Malah banyak yang berlaku kesesatan dalam tasawuf. Tapi tetap ada yang benar, ada fiqah yang benar, mazhab yang benar dan ada akidah yang benar, mazhab yang benar dan juga ada tasawuf ataupun tarekat yang benar dengan jalan yang benar, ajaran yang benar yang dituduh sebagai eh sesat bida'ah tu, tu biasa memang banyak yang sesat sebabkan itulah, maka dituduh sesat tapi tidak semua sesat jadi tasawuf ni banyak berkaitan dengan akhlak ataupun sifat-sifat hati sifat-sifat batin, sifat-sifat hati akhlak yang baik, konsep dia ialah akhlak Rasulullah SAW dan akhlak yang mulia ni berasal daripada hati yang bersih, hati yang suci hati yang dihiasi dengan sifat-sifat yang mahmudah sifat-sifat yang terpuji dan bebas ataupun bersih daripada sifat-sifat yang, yang yang yang yang yang terkeji yang yang tercela dan dikeji iaitu sifat-sifat mazmumah hati dia bersih disinari dengan cahaya robani sehingga sampai tahap musyahadah ataupun tajalli itu tasawuf. Fokus dia ke arah itulah. Dan ada pun sebahagian pembahasan tentang tasawuf tu ada juga diselit-selit dalam pengajian tafsir, pengajian hadis, pengajian fiqah sendiri pun ada juga diselit-selit kan. Sebab tajuk-tajuk yang dibahaskan dalam tasawuf secara teori seperti sifat-sifat hati tentang taubat, cukur, sabar, reda, sangka baik, zuhud tidak cinta dunia, tidak inginkan dunia, kemewahan dan sebagainya dan juga menceritakan tentang sifat-sifat mazmumah seperti hasad, dengki, riyak, takabur, seburuk sangka, cinta dunia, tamak, haloba dan sebagainya itu fokus dia dan akhirnya nanti kepada peringkat yang lebih tinggi iaitu mencapai tahap musyahadah iaitu melihat Allah Subhanahu SWT dengan mata hati itulah berapakakan kata roh dan dalilnya menyembah tuhan kamu seperti kamu melihat allah fa in lam kalau tak dapat, tak dapat lihat allah fa innahu yarau dan allah itu melihat kamu itulah tasawuf dan sebenarnya tasawuf ini pun sebahagian daripada tauhid juga dan sebahagian daripada fiqh juga maknanya menjiwai Menjuai kesemuanya, dengan tauhid yang benar, aqidah yang benar, dan pengamalan syarizohir yang mengikuti sunnah yang benar, yang menyeluruh, dan akhirnya mencapai satu tahap yang tinggilah martabatnya di sisi Allah menjadi kekasih Allah subhanahuwataala, menjadi hamba yang dicintai oleh Allah subhanahuwataala, menjadi wali-wali Allah. Itu itu dia punya martabat yang tertinggilah bagi ee uh, al Jadi kita kena belajar semua. Imam Malik kata man tafaqqaha bighairi tasawufin tafassaqa. Wa man tasawwafa bighairi tafaqquhin tazandaqa. Wa man tafaqqaha wa tasawwafa tahaqqaqa. Barang siapa belajar ilmu tau aimo fiqh tanpa mempelajari ilmu tasawuf, maka dia akan berdosa dan barang siapa yang belajar ilmu tasawuf tanpa ilmu fiqah, dia akan jadi zindik dan barang siapa yang belajar fiqah dan tasawuf maka itulah hakikat, telah mencapai hakikat dikatakan berdosa tu misalnya macam ni dia semayang puasa zakat tapi dia mengumpat hati dia dengki busuk, sangka kat orang, sangka buruk akhirnya hilanglah pahala-pahala dia berpindah kepada orang yang dia mengumpat kemudian akhirnya dosa-dosa orang tu ditanggung maknanya dia tak belajar tentang sifat hati, tak boleh sangka buruk dengan orang tak boleh dengki dengan orang nah, punca dia mengumpat adalah dia, dia, dia dengki, dia tak berhati dengan orang tu dia benci dengan orang tu, lah, eh? dia mengumpat jadi kalau hati dia bersih daripada sifat-sifat yang tercela tu maka dia tak mungkin, dia mengumpat bila dia, dia tak mengumpat, dia tak berdosa lah. nah, jadi. jadi dikatakan banyak orang yang beramal saja, tapi hatinya kotor maka dia akan berdosa. mudah jatuh ke lembah dosa lah Mudah pengaruh ke arah dosa. Walaupun dia semayang rajin. Fekah dia semua betul. Ataupun kalau sebaliknya tu lah. Dia nak tasawuh saja. Nak cepat. Nak shortcut. Lompat terus masuk tasawuh. Belajar hakikat lah. Fanak lah. Ishtirah lah macam-macam. Syahadah lah. Tapi. Amalan tak ada. Semayang tak bayar. Tak wajib lah. Semayang pakai niat saja. Ha, itu semua. Zindik. Zindik ni. ni. Banyak pengertian antaranya luaran Islam tapi dalaman usak, Nampak macam Islam tapi bukan Islam. Macam munafik juga lebih kurang tapi munafik zaman sekarang tak ada dah. Beza dia munafik ni zaman dulu dia menyembunyikan keislaman, kekafiran ke ke dia, menzahirkan keislaman takut diperangi oleh Nabi tapi zaman sekarang siapa nak? nak perang dia jadi tak perlu dia menyembunyikan kekafiran dia, dia boleh zahirkan cuma nanti ada setengah-setengah golongan yang masuk dalam islam berlakon macam islam tapi padahal dia bukan islam yang sebenarnya ha, itu zindik-zindik ha, secara zahir nampak macam islam tapi hakikatnya bukan islam itu zindik ada ha. ha, konon-konon nak belajar tasawur, nak berzikir, ingat Allah Oh, tapi semayang tak tak apa tak wajib semayang niat cuba macam-macam lah, ha, itu zindik lah tu Islam tak jam macam tu faham jadi kita kena belajar metasawah tapi selepas kita kita betul-betul mantap akidah dan fiqah kita tapi bukan nak tunggu habis belajar maknanya <tuh> diselit-selitkan lah sedikit-sedikit dan sepatutnya nanti secara fokusnya nanti setelah betul-betul akidah tu betul-betul mantap Dan fiqah pun dah dipelajari hampir kesemuanya Jadi dah dapat mengamalkan ilmu Islam tu secara zahir itu dengan sempurna Makanya dia akan timbullah dengan sendirinya akan timbul dalam diri seseorang tu Untuk dia mendekati Allah dengan lebih dekat lagi Maka di situ nanti perlulah kepada penglibatan batin Zahir saja tak cukup. Dia Islam ni, Zahir dan batin. Jadi nanti batin dia akan, bila amal dah, amal yang dilakukan tu dah betul-betul menepati syariat. Dan dia pun berpegang dengan sunnah, dengan kuat, amalkan segala sunnah. Akhirnya dia pun, hati dia tu akan menjadi bersih. Dengan sendirinya, amalan-amalan tu akan membersihkan hati. Dan akhirnya timbul di dalam hati itu keinginan untuk lebih mendekati kepada Allah. Ha, di situ nanti difokuskan ke arah ilmu imta'ah, maka, maka dia akan menjadi lebih dekat dengan Allah lah. dan mungkin akhirnya dipilih menjadi kekasih Allah, wali-wali Allah. Itu lebih kuranglah. <coughs> Sebagai kesimpulan, sebab tu dia katakan oleh Nabi ketika Nabi tanya saya Nuhmar, Abu Nih, atas dari Manisail, siapa? Tahu kan engkau Siapa yang bertanya maka setelah Sayyidina Muhammad kata dia tak tahu Allah Rasulullah alam nabi jawab wa Jibril sesungguhnya dia adalah Jibril ataakum yu'allimukum dinakum datang kepada kamu untuk ajarkan agama kamu jadi agama itu meliputi Islam iman dan ihsan ha? ha? kan tauhid dan tasawuf pegangan akidah, pengamalan zahir dan juga pengamalan batin hati yang bersih jadi semua <coughs> semua itu islam lah secara menyeluruh ok ya eh, cakap tu kan eh? jadi perlu juga kita belajar semua ni lah supaya nanti <coughs> di samping untuk kita beramal dia juga berguna dalam mempertahankan akidah pegangan kita, mazhab kita ataupun apa ni tasawuf kita sebab ada setengah-setengah golongan yang menentang Hmm, yang mana akidah dia ber, berlawanan dengan akidah ti ahlussunnah tapi dia pun klaim kata dia sunnah jamaah ada orang yang menuduh mencaci mem, memfitnah saudhat yang kata yang sesat bidah dan sebagainya jadi kita perlu ada keteguhanlah di dalam me, apa membacking mem, mem, mem apa me apa ha? mempertahankan nah ha. <laughs> mempertahankan akidah kita, mempertahankan fiqah kita, mempertahankan tasawuf kita. Dan kita memang kita kita bukanlah orang yang berakidah sesat, kita bukanlah orang yang beramal dengan amal fiqah yang yang yang bukan muktabar ataupun kita tidak ber, ber, ber, ber mempelajari tasawuf yang sesat-sesat. Kita berpandukan ulama-ulama yang muktabar, yang bersanad, yang diiktiraf oleh seluruh jumhul ulama banyak lagi insyaallah okey kita teruskan muka surat 74 bismillahirrahmanirrahim perkara kedatangan malaikat untuk mengajarkan urusan agama nombor 1 malaikat datang menjelma sebagai seorang manusia Sayyidina Omar menerangkan di awal hadis tersebut bahawa pada satu hari sedang kami duduk berserta Nabi dalam satu majlis maka pada waktu itu datanglah kepada kami seorang lelaki dengan cara mengejut pakaiannya serba putih, janggutnya sangat hitam tidak ada padanya sebarang tanda bahawa dia seorang musafir yang sedang dalam perjalanan di antara kami tidak ada orang seorang jua pun yang dapat mengenalinya apalagi mengetahui halnya kerana selama ini belum pernah kami melihat wajahnya. Kemudian dia pun datang berhampiran Nabi lalu duduk secara orang yang sudah lama berkenalan dengan dan bersahabat. Seperti yang mana yang diceritakan dalam hadis tersebut. Orang yang datang dengan cara yang demikian rupa serta luar biasa pula keadaan tingkah lakunya ialah seorang malaikat yang menjelma dirinya sebagai seorang manusia. Kedatangannya bermaksud untuk menyampaikan dan mengajarkan agama kepada Rasul dan umatnya. Perkara yang mengenai hakikat Islam, iman, ihsan ataupun ikhlas dan tanda-tanda hari kiamat. Jadi daripada mukadimah hadis ni, tadi, satu pegangan yang dapat kita simpulkan di sini bahawa malaikat tu boleh menyerupai menjadi manusia. Jadi sesiapa yang bertuah, Nanti mungkinlah diziarahi oleh para malaikat dan sebagainya. Jadi jangan terkejutlah. Tapi jaga-jaga. Jangan nanti ingat. Nanti dia, kalau malaikat pun boleh menyamar. Nanti syaitan pun boleh menyamar juga. Ha, jadi Nanti dia datang dengan jubah putih. Tongkat bercahaya. Ha, jadi dia pun mengaku. Aku ni utusan Allah. Tak beritahu kau. Kau dah sampai tahap hebat. Dia tak wajib semayang. Ha, kau tak payah semayang kau dah cukup dah ha, kita pun, ya ke? terima kasih <laughs> itu bahaya tapi yang siapa yang di oleh malaikat itu Alhamdulillah lah. Ketahuilah kalau kita dapat sesuatu melalui mimpi ataupun di, di ziarahi oleh orang-orang yang kita curigai tapi sekiranya apa yang disampaikan itu bertentangan dengan syariat, maka kita buang tak kira dia mengaku dia malaikat ke apa ke kalau apa yang disampaikan tu bertentangan dengan syariat kita tolak jauh-jauh banyak syaitan datang kepada para-para macam kita dia tak datang lah. tak perlu tipu kita dah tertipu pun kan <laughs> dia bagi kita komputer, facebook je kita dah tertipu geng-geng dia banyak tipu kita kat facebook tu kan contohnya lah dan juga tentera-tentera dekat luar tu kan tak perlu ditipu kita datang di sini nak datang buat penat je. tapi yang didatangi ni orang yang yang dekat dengan Allah yang mencapai tahap-tahap ha, ketakwaan yang tinggi yang dia datang dia nak sesatkan dua-dua boleh hmm. malaikat boleh datang kepada kita syaitan boleh datang kepada kita malaikat membisikkan kita perkara yang hak yang benar syaitan membisikkan perkara-perkara yang yang sesat dan yang melalaikan jadi sebab itu perlu ada ilmu untuk mengukur sesuatu apa yang kita dah dapat dengan mempelajari daripada ulama-ulama yang muktabar yang bersanad yang alis sunnah wa jamaah dan juga kitab dengan berpandukan kitab-kitab yang muktabar juga dan bersanad pandai ni, dia pun tahu kan oh, maknanya kena ada ulama, kena ada kitab dia pun dia rekrut ulama-ulama yang yang apa yang dari jenis dia patu kitab-kitab pun dibuat sini juga. Ah ha, kita kita hati-hati kita dah ada lah. dalam akidah kitab kita apa, dalam fiqh kitab kita apa, dalam tasawuf kitab kita apa. Ah ha, jadi kita bukan sebarang ulama, bukan sebarang kitab. Syiah pun banyak ulama, banyak kitab. Ada satu kitab Syiah itu 100 jilid lebih, Biharul Anwar. 100 jilid lebih. Dalam tu merapu. Lepas tu 100 jilid lebih. He, ilmu tak sampai 100 jilid lebih lah. Dia merapu banyak tu jadi 100 jilid lebih. Lepas tu ada usulul kafi, furung al-kafi, macam-macam kitab syiah. Yang sesat lah. Dia ada kitab dia juga. Lepas tu dia ada ulama' dia juga. Berdalil Al-Quran, hadis Al-Quran, hadis Tambah lagi 10 juz lagi jadi 40 jus. Macam-macam. Jadi kita berhati-hati lah. Mudah-mudahan Allah lindungi kita. Tidak terjebak kepada Ulama'-ulama' su, ulama'-ulama' yang yang yang uh, berlawanan dengan pendapat Alisina wal Jama'ah Dan kitab-kitab yang mana yang tidak diaktirah oleh ulama'-ulama' yang mutabar Sentiasa rujuk pada ulama' yang hak Jangan rujuk dekat start Google, start Facebook macam-macam Walaupun tajuk-tajuk guru itu macam-macam Pembahasan Al-Aqidah wa al Senah wal Jama'ah permasalahan fiqah syafi'i macam-macam tapi mengarut di semua dalam tu sebab, ya, sebab dalam facebook ni dia semua orang boleh boleh bagi pendapat, lepas tu orang jadi pening yang tak layak bagi pendapat pun nak bagi pendapat juga lepas tu yang yang, yang, yang buka guru tu pun kadang-kadang bukanlah alim besar, kalau betul-betul nak rujuk, pergi, mufti ada jumlah tu ada, majlis fatwa ada, dalam website ada, pergi rujuk itu mesti besar. Itu pun nanti tengok juga fatwa ada tu untuk kita ke untuk orang masykir ke untuk mazhab-mazhab tertentu ke. Jadi lebih baik kita belajar serta laki dengan ulama yang hak. Di situ mujelas, tak faham tanya, tak faham tanya, tak faham tanya, minta bukti, minta dalil, minta kitab dan sebagainya. Jangan nak shortcut dengan duduk depan-depan komputer tu sambil baring, sambil dengan tak tutup aurat dengan sok rukuk eh. klik sana klik sini makan kok kuan tengok ceramah kuliah talaki <laughs> kemudian lagi satu <coughs> di situ di uh, antara tanda-tanda tu -tanda orang malaikat tu lah maknanya dia datang orang tak kenal bukan orang kampung Madinah tapi nak kata orang luar pun tak ada tanda-tanda pun dia safar kan ha, jadi disitulah situlah tanda tandanya Malaikat. Lah tu kemudian lagi satu ulama ambil apa ni atibah daripada hadis tersebut tengok sifat orang yang datang nak talaki dengan nabi baju putih bersih rambut sikat dengan kemas kan apa tu waktu duduk rapat dengan nabi ha, itu antara apa ni apa tu yang tiba-tiba yang, tibar yang ulama, ulama' nukilkan daripada hadis saya sebut cara-cara orang nak belajar ilmu ni kena kena kemas, kena bersih kena duduk dengan dengan dengan Dengan, dengan adab, dengan sopan dan duduk yang terbaik tu lah, duduk istirahat tu tahiyah awal tu ha, kalau dah letih, tukar boleh lah okay. Tapi dengan saya, takpelah kita konsekuensi sembang-sembang saja kan. <laughs> saya bukan ulama pun. <laughs> kita sembang-sembang saja, muzakarah. Okey. Terus. Yang kedua eh. Rukun Islam. 15 minit lagi. Setelah itu orang yang datang tadi bertanya kepada Nabi tentang Islam iaitu apakah Islam lalu Nabi pun menjawab sebagaimana yang disebut dalam hadis tersebut iaitu pertama mengucapkan lima syahadah kedua mendirikan sembahyang ketiga mengeluarkan zakat keempat berpuasa bulan Ramadan dan kelima mengerjakan haji di Baitullah jika ada kemampuan menurut syarak rukun Islam semua tahulah kan Inilah rukun Islam yang lima yang dengannya menjadikan seorang manusia itu beragam Islam malah terpelihara lah ia dari kemurkan Allah Andai kata ditunaikan rukunnya itu dengan cara yang sebaik-baiknya serta dilaksanakan pula hukum-hukum yang bertaklian dengan syariatnya Jadi pernah dalam satu hadis apabila Nabi SAW didatangi oleh seorang pemuda ditanya Wahai Rasulullah apa dengan engkau telah mengajak Ha, kami kepada islam beritakanlah aku buat tu, apa itu islam Nabi pun beritakanlah kau ha, bersyahadah bersaksi bahawa tiada Tuhan Allah dan aku ni pesuruh Allah kemudian kamu dalam kamu semayang lima waktu sehari semalam Ditanya, tanya apakah ada selebih daripada itu Nabi kata tak ada, kalau ada pun sunat saja. kemudian Nabi kata yang ketika kamu kena puasa bulan Ramadan sebulan dia kata ada tak lebih daripada itu Rasulullah. Rasulullah, Rasulullah tak ada, itu saja. kalau lebih pun sunat kemudian zakat Sekiranya kamu ada kemampuan dan juga cukup-cukup haul dan hisab masa dan aa, apa ni apa ni jumlahnya. Dia kata, Adakah lebih pada tu kita tak ada kalau ada pun sunat saja. Itu juga haji. Jadi, dia kata demi Allah aku tidak akan mengurangi dan menambah apa yang telah di, disampaikan. Dia kata demi Allah aku tidak akan mengurangi dan menambah apa-apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Kemudian dia pun pergi dari situ Jadi Rasulullah kata kalau benarlah apa yang dia ucapkan Maka dia dah alih syurga Ia mana Islam ni kita hanya mengamalkan yang wajib sahaja pun dah memadai bagi kita lah Maksudnya kita semayang lima waktu suai semalam, semayang sunat tak buat langsung. Kita puasa hanya ramadan, puasa sunat tak buat langsung. Kita Kalau kita ada harta lebih, kita bayar zakat dan tak buat zakat yang sunat seperti sedekah, infak dan sebagainya. Kemudian kalau ada kemampuan, kita pergi haji. Kalau tak mampu pun, orang, mana yang tak mampu, tak, ada, tak payah bayar zakat, tak bayar pergi haji. Tiga saja dia buat. Syahadat, semayang lima waktu, puasa ramadan Dan juga meninggalkanlah perkara-perkara yang diharamkan seperti arak, zina, mencuri, membunuh dan sebagainya kemudian kewajipan-kewajipan yang lain lah kalau dia berhubung dengan perkara tersebut seperti kalau dia dah kahwin, kewajipan dia nafkah ataupun dia boleh beli nanti kewajipan dia tak boleh buat riba, tak boleh menipu dan sebagainya maka cukuplah bagi dia selamat bagi dia, masuk syurga ha, itu yang paling basic jadi maknanya mudah Islam tu, tak susah pun jadi kalau kita tengok orang-orang kawan-kawan kita yang jauh daripada Islam, yang tak semayang jadi kita ajak dia kepada yang basic saja suruh dia sembahyang lima waktu suruh dia puasa pada Ramadan suruh zakat kalau dia kaya lah kalau dia harta terlebih tengok dia macam kaya aje ha begitu dia jumlah zakat setahun sekian sekian sekian kalau haji kalau dia kemampuan suruh dia pergi haji cukup dan suruh dia jauhilah perkara-perkara yang haram arak zina curi bunuh dan sebagainya riba derhaka apa sebagainya kemudian cukuplah cukup selamat dia ada syurga Ha, dan selamat dulu, tapi yang lain pun walaupun dia tak buat pun, dia alih syurga juga kalau dia mati dalam kadang beriman, walaupun dia tak semayang, tapi sebelum tu dia kena gendam dulu neraka, tak tahu lah, berapa ribu tahun kan ha, kalau Allah tak maafkan dia ha, jadi itu basic, dan selebihnya, ha, itu tingkatan-tingkatan yang seterusnya lah ha, kalau orang tu dia nak dia nak ha, meninggikan martabat dia di sisi Allah bukan di sisi manusia eh dia nak meninggikan dia nak mendekatkan diri dia lagi dengan Allah maksudnya mana nak kedudukan dia di akhirat nanti dekat dengan Allah. Ha, nanti tingkatan seseorang itu di sisi Allah di akhirat nanti mana syurga dia nanti dekat dengan al dengan Allah Subhanahu taala bergantung kepada amalan-amalan yang dibuat di dunia. Ha, di situlah ulama berlumbuh-lumbuh di dalam mengerjakan yang sunat, meninggalkan yang makro, dan malah meninggalkan yang mubah yang harus demi untuk mengamalkan yang sunnah. Ha, di situ terpulanglah pada masing-masing. Ha, nak semakin dekat, semakin banyak Allah usaha kan dalam hadis. Nanti ada sampai satu hadis nanti kita akan belajar nanti Allah kata tidak henti-hentinya hamba ku mendekati diriku dengan Nawafil amalan-amalan yang sunat, hatta uhibbahu sehingga aku mencintai dia. Ha, jadi kalau kita nak dicintai Allah, semakin dekat dengan Allah kita kena amalkan juga yang sunat sunat Ah ha, dah bagi tahu dah kan dalam bab sunat tu apa kan ada segi surah sarirah. itu ha, sunnah yang yang dari segi secara umumnya tentang tentang kepribadian nabi. Adapun sunat-sunat dalam fiqh kita dah belajar lah ha, sunat dengan tuduh, sunat tentang semayang sunat tentang macam-macam. Ha, perlu ilmu lah, dan juga nanti bab yang seterusnya ada perkara-perkara yang sunnahkan tapi kalau hanya sekadar yang diamalkan yang basic pun dah cukup lah bagi dia ah ha, tapi tengoklah kalau kita rasa cukup setakat tu ha, maknanya kita kalahlah di kala apa apa nak dibandingkan dengan orang yang mana dia berlumur-lumur untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahuwataala dengan amalan-amalan yang sunnah dan juga meninggalkan yang makruh dan meninggalkan yang mubah yang harus Islam ialah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya yang, yang nyata buktinya dan kebenarannya Yang menjaminkan keselamatan hidup pemeluknya Yang menegaskan janji balasan baik dan jahat kepada orang yang melakukannya Inilah agama yang mesti dipegang Teguh oleh setiap manusia yang beragama Kerana agama inilah saja yang benar dan yang diredai oleh Allah Firmannya Inna -islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah, ialah Islam Surah Al-Imran ayat 19 Dan ayat lain lain Islam adina, Dan aku telah reda Islam itu sebagai agama untuk kamu Surah Al-Ma'idah ayat 3 Yang demikian, tidaklah ada sebarang alasan Untuk mencari agama lain yang sudah terang Tidak dibenar dan dirai oleh Allah Tuhan pencipta alam sembuanah Seluruh makhluk tunduk kepada kekuasaannya, patuh kepada peraturannya, sama ada secara sukarela atau dengan paksa. Firmannya, Afaghair Dini Allah <tuh> Yaboon, Wallahu Aslamam Fii Samaawati Wal Arq, Ta'u'an Wa Karha Wa Ilaihi Yurjaun. Adakah mereka mahu yang lain dari agama Allah? Padahal apa-apa yang ada. Pada langit, langit dan bumi telah menyerah diri tunduk kepadanya. Ia Allah dengan suka dan dengan terpaksa dan kepada ialah mereka akan dikembalikan. Surah Al-Imran ayat 83. Seluruh alam sekalian makhluk adalah terjadi menurut kehendak dan kudrat Allah. Sebab itu tidak ada dari kejadian alam atau perjalanan makhluk yang dapat menyimpang dari peraturan yang ditetapkan. Semuanya Islam dalam arti kata... Tunduk kepada kekuasaannya. Saya baca tu sampai habis tu. Eh? Sebagai contoh, lihatlah kepada matahari dan bulan yang beredar menurut garisan perjalanan yang terlebih dahulu telah diaturkan oleh Allah. Dan perhatikanlah tumbuh-tumbuhan, tumbuh-tumbuhnya sebatang pokok hingga menerbitkan buahnya yang manis atau masam adalah menurut ketentuan dan ditetapkan juga. Kerana tanpa menurut garisan dan ketentuan yang itu menyebabkan kerasakan alam dan kebinasaan segala yang berkaitan dengannya. Inilah sebagai contoh bahawa makhluk di dalam alam ini mesti tunduk kepada Allah demi keselamatan dirinya dan kejadian lainnya demikianlah kalau makhluk yang tidak berakal lagi tunduk kepada peraturan ilahi maka apakah gerangan sebabnya manusia yang berakal tidak mahu patuh kepadanya secara keseluruhannya padahal kepatuhan itulah sifat yang sebaik-baiknya sesuai dengan asal fitrah atau kejadiannya dan itulah yang dikatakan hakikat dari falsafah pengertian Islam firman Allah Subhanahu waman ahsanu dinan mimman lillahi wa muhsin dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan ia berbuat kebaikan surah an-nisa ayat 125 dan kembalilah kepada Tuhan kamu dan bersalah dirilah kepadanya Sebelum datang kepada kamu dari Tuhan kamu azab itu Kemudian kamu tidak diberi pertolongan Surah Az-Zumar ayat 54 Jadi agama yang sebenar-benarnya hanya Islam sahaja Maka batal lah kata-kata orang agama itu serupa je. Semua agama sama je. Itu perkataan yang batil, fasid. Yang salah tak betul. Jangan kita pun oh, betul lah memang semua agama sama. Sebab apa, dia tak faham apa tu Islam. Dia menganggap agama dia sama dengan Islam. Jadi Islam ni. Yang sebenar-benarnya Islam tu yang pertama sekali bersifat Rabbaniyah agama yang ada sangkap paut dengan ketuhanan Allah subhanahu wa ta'ala mana ada agama lain selain daripada Allah yang berkonsepkan ketuhanan hanya kepada Allah yang hampir-hampir ada pun itu pun dah diselewengkan, iaitu agama Kristian dengan agama Yahudi, itu pun nanti dia punya Tuhan dia pun banyak, Di trinity lah tiga lah, macam-macam lah maka tak sama lah, apalagi agama Hindu yang tak, yang tak bersumberkan nah, wahyu daripada langit dan juga agama Buddha dan agama macam-macam lah dia sini perasan perasan dia kata semua agama sama kita kata Islam tak sama dengan agama kita lahkum dinukum waliyah din uliya ayuhal kafirun La la'a'budumata'budun wahai orang kafir kami tidak menyembah apa yang kamu sembah wala antum a'buduna ma a'bud dan kau pun tidak menyembah apa yang kami sembah. Lakum dinukum waliyadin bagi kamu agama kamu bagi kami agama kami. Mana boleh sama? Al-Islamu yalū wa lā yu'lā 'alayh. Islam tu tinggi, tidak yang lebih tinggi daripadanya. Sama pun tak ada. Jadi kita pun tak boleh kita pun oh, ya betul Islam pun sama saja. agama semua sama, tak ada. Sebab Islam tu ciri-ciri yang pertama rabbaniyah iaitu bersifat ketuhanan. Tunduk pada Allah yang satu, yang esa, yang tunggal. Kemudian Islam tu bersifat wakiliah, yang nyata, yang realistik, bukan apa? Yang angan-angan, yang yang apa? Yang khayalan-khayalan tak ada. Islam tu semuanya wakiliah, realistik, nyata segala apa yang diperintahkan dalam Islam itu semua bertepatan sama ada dari segi sains, dari segi kesihatan, dari segi teknologi, dari segi ekonomi, dari segi apa saja semuanya waqiah, realistik. Tak ada yang khayalan yang yang apa, yang yang reka, ha, reka cipta dan sebagainya, yang tak logik, tak masuk akal tak ada. Islam semuanya realistik, waqiah dipanggil. Dan juga Islam itu wasatiyah. Pasotiah tu maksudnya seimbang, seimbang. Sederhana pun boleh, tapi lebih tepat lagi seimbang. Dia tidak terlalu melampau-lampau dan tidak terlalu uh, rendah ataupun kurang. Dia seimbang. Seimbang tu tak semestinya tengah-tengah. Seimbang nanti dia berkadaran dengan keadaan. Kalau perlu lebih-lebih, perlu kurang-kurang. Tuasatiyah dalam Islam bukan wasatiyah yang imitamiah tu. Ni <laughs> lafaz sama jangan jangan ingat dia disebut satu lafaz dia Wah, oh, ini imitamiah tu. tak ada. Wasatiyah tu dalam dalam Islam ini bermaksud seimbang Islam tu seimbang. Kan dia tak ada yang terlalu kaya sangat, terlalu miskin sangat, dia seimbang. Orang kaya perlu bantu orang miskin, zakat keluar supaya orang miskin pun dapat hidup dengan dengan dengan dengan dengan aman dengan dengan cukup seimbanglah banyak lagi lah makan tak boleh terlalu banyak dan tak boleh terlalu hmm, puasa hari-hari sampai 3 4 hari tak makan pun tak boleh dia kena seimbang itu Islam dan mana boleh sama dengan agama-agama lain jadi jangan kita pun sokong oh dia orang sebab dia tak faham Islam tu jadi dia hanya menilai Islam tu dari satu segi sahaja dan dia dapati oh agama dia pun macam tu juga akhirnya dia kata sama. Kita nak menilai kita kena timbang secara keseluruhan konsep Islam yang sebenar tu apa tu Islam sebenarnya? Kalau Islam tu konsep pertama rabbaniyah tunduk dan patuh kepada Allah. Apa agama dia ditunduk patuh kepada Allah? Mana nak sama? Dan itulah konsep yang yang yang sebenarnya. walaupun orang tu dia dia dia tak buat kebaikan dia jahat kan dia tak mengamalkan perintah-perintah tapi dia tetap mengaku bahawa Allah tu Tuhan dia tetap Islam nah, tapi kalau dia baik macam mana pun dia buka murah sedekah tapi dia tak mengaku Allah tu Tuhan dia tak dia bukan Islam dia tak, dia mengaku tuhan yang lain dia tuhan tuhan agama dia lah wala macam dia baik macam mana pun dia tetap tidak bernilai di sisi Allah dia bukan orang yang baik dia bukan orang yang ada martabat di sisi Allah faham jadi seorang yang dalam hati dia ada iman percaya kepada Allah. Walaupun dia tak semayang, tak puasa, tak zakat. Dia jahat, dia maksiat macam mana pun. Tapi dalam hati kecil dia masih ada iman sebesar zarah. Dia lebih mulia daripada seluruh orang kafir daripada zaman Nabi Nuh sampai hari Kiamat. Yang mana tidak beriman kepada Allah. Kita jangan puji-puji. woi, -puji, Orang Jepun tu bagus. Eh? Disiplin dia, dia. Orang tu akhlak baik. Itu semua penipu selagi dalam hati dia tidak ada iman dia memang tak baik hanya iman saja yang boleh menilai seseorang Saya kalau ada orang kata Kalau hudud tu wajib Kenapa tak ada dalam Rukun Islam Jadi dalam Islam ni ada Banyak kewajipan Kalau semuanya nak dimasukkan dalam rukun Islam Tak tahu lah rukun Islam tu jadi berapa lah pula Dia kalau rukun Islam tu nanti Asas itu asas. Dan yang selebihnya kewajipan-kewajipan dalam Islam tu pun bukannya sedikit, banyak. Banyak lagi kewajipan-kewajipan Islam, banyak. Tetapi nanti yang asas dia yang paling penting tu lima itulah. Berarti bukan tak berarti kalau dia tak termasuk dalam rukun Islam, berarti dia tak wajib banyak lagi perkara-perkara yang wajib. Yang tidak tak termasuk dalam agama Islam. Jadi dia mana rukun tu Islam yang lima tu yang paling asas, yang paling penting, pilar ataupun apa rukun lah tiang agama. Yang turun pertama kali ketiga apa ketika setelah iman perintah semayang. Kemudian seterusnya tahun kedua hijrah ataupun ketiga hijrah turun puasa, potus zakat dan sebagainya kan. Jadi hudud semuanya hukuman-hukuman itu -hukuman berlaku kemudian-kemudian. Kalau hudud tiba-tiba turun lepas semayang lepas itu turun. Padahal zaman tu masa zaman zaman Nabi ketika mereka semayang arak pun belum di di, di diharamkan lagi macam mana? nak keluar hudud. Ha, jadi bukan bererti eh, tidak dinyatakan di dalam rukun Islam bererti tak wajib. Dan yang wajib mesti kena masuk dalam rukun Islam dia sebab itu setengah-setengah mazhab seperti mazhab Hanafi dia membezakan antara rukun dan wajib fardu dan wajib dia beza sikit setengah-setengah mazhab Cuma dalam mazhab kita lah, dalam mazhab Syafi'i wajib, fardu, itu sama saja jadi setengah-setengah mazhab dia dia bezakan, jadi macam semayang hmm. tu kan, itu fardu ha, puasa tu fardu, tapi nanti yang lain-lain tu wajib, taraf dia bawah sikit, maksudnya mengingkari tak kafir. Ah, ha, perbezaan antara mazhab Syafi'i dan Hanafi, dia ada fardu, ada wajib. Tingkat dua tingkatan yang berbeza. Fardu tu lebih tinggi daripada wajib. Maksudnya fardu tu kalau kita Engkari uh, maknanya kafir. Tapi kalau wajib diengkari tak kafir. Tapi dalam mazhab Syafi'i fardu dan wajib sama. Kalau diengkari kafir. Nah, ha. Jadi semua-semua kewajipan itu nanti maknanya kalau setengah orang tu tak tahulah dia mengingkari ke atau macam mana kalau dia benar-benar mengingkari hukum hudud itu tak wajib berarti kafir lah dia. Tapi kalau mungkin dia tidak melaksanakan itu lain. Samanya orang tak semayang dengan orang yang mengingkari semayang. Kalau dia tak semayang dia berdosa tapi dia tak kafir. Tapi kalau dia mengingkari semayang dia kafir. Ha, jadi sama dengan hudud kalau tak dilaksanakan hudud jadi Tengoklah kalau keadaan tu memang sesuai yang dia patut laksanakan hudud. Kalau dia tak laksanakan hudud, Allah-u'ala mungkin dia beresailah kot. Eh, dua hukum berbeza. Ha. Tak melaksanakan dengan mengikari itu lain. Ha. Nanti hukum tu melaksanakan tu nanti pula nanti ada terfokus uh, kepada orang-orang tertentu. Bagi seorang pemimpin lain hukum dia, bagi seorang rakyat lain hukum dia. Tak sama nanti. Ha, jadi kalau macam mana takkan rakyat tu nak melaksanakan hukum hudup, potong tangan sendiri. Ya? Lepas mencuri, Allah ma'akuteri mencuri dah ambil perempuan potong tangan sendiri. Itu pun proses dia perlu ada nanti di dalam dalam dalam, dalam hukumah nanti ada dalam kitab kefiqah kita. InsyaAllah kita akan belajar. Macam mana proses dia kalau satu orang tu, sekiranya dia telah melakukan aa, satu kesalahan dalam Islam, ingin di, di, dikenakan hukum, isy, hudud, aa, ataupun hukum kisah dan sebagainya, nanti ada dia punya step-step ke. Perlu diadili dulu saksinya, buktinya, sebagainya. Dia perlu, akhirnya kalau qadi tersebut memutuskan hukuman, maka barulah dilaksanakan hukuman. Dan itu perlu kepada sistem pemerintahan Islam, yang ada khalifah, yang ada qadi dan sebagainya. Tapi apakah sekarang ini layak untuk kita melaksanakan hukum hudud? Terpulanglah pada pemerintah. Kita rakyat biasa kan? Kalau kita nak melaksanakan pun kita tak mampu buat apa Dan kalau kita tanah melaksanakan pun kita pun tak dapat buat apa Kita hanya rakyat. Jadi itu itu itu tertertertaklif ter, ter, ter, ter kepada para pemimpin lah. Ha, itu bahasa saya saya tak saya tak, saya tak pakarlah waktu tu kan ha, tapi yang penting kita dituntut untuk menjalani kewajipan kita dituntut untuk menjalani kewajipan sekiranya kita melakukan maksiat kita mencuri kita berzina dan sebagainya kita bertaubat dan kemudian apakah kita akan dihukum atau tidak dihukum itu itu tengoklah kepada pemerintahan kita tu kalau kalau dihukum kita kita kena terima kalau dia tak hukum kita, misalnya tak tak kita diselamatkan, kita kena taubat lah. Dia kalau kesalahan tu nanti hanya dia akan jadi kesalahan kalau kita tertangkap. Tertangkap dan dibuktikan kita bersalah, barulah kita akan dihukum. Cuma bezanya hukum tu dengan hukum ni Islam dengan hukum yang sekarang ni, bezalah. lah. Sepatutnya hukum tu hukum Islam lah. Tapi kita sini nanti kalau kita tak tertangkap misalnya kan. Atau pula kita nak menyerah diri pun boleh. Ataupun kita nak bertaubat pun boleh. Yang penting taubat. Yang penting kita taubat. Kalau kita taubat dan Allah terima taubat kita. Diampunkan dosa kita selamatlah kita dunia akhirat. Kalau kalau misalnya kita ditangkap. Itu lain cerita lah. Pun kena taubat juga kan. Apabila itu dihukum. Dengan hukuman tersebut nanti kalau dalam beza nanti. Dalam mazhab syafi'i, mazhab hanafi beza. Setelah itu dikenakan hukum apakah dia wajib bertawabat. Ataupun dia tak perlu bertawabat. Dalam mazhab syafi'i kita kalau dah dihukum maka hapuslah dosa dia. Ya, maka dia tak perlu bertawabat lagi. Kalau mazhab hanafi tidak. Hukuman itu bukan aa, sebagai kafarah kepada dosa dia. Dia tetap juga kena bertawabat. Kalau dia dah dihukum pun kalau dia tak bertawabat. Dia tetap dosa itu tetap ada. Itu nanti khilaf dalam mazhab. Ha. Hmm. Okay. Ada dua jenis dosa. Satu dosa dengan Allah, satu dosa dengan makhluk, sesama manusia. Dosa dengan Allah, kita boleh minta ampun. Dan ada lagi itu dosa dua-dua. Ada hubungan dengan Allah dan manusia juga. Kalau dosa kita dengan Allah, kita minta ampun. Dan dosa kita dengan manusia, kita kena mohon maaf dekat dia supaya dia maafkan kita. Tugas kita mohon maaf. Dia tak maaf itu hak dia. Tapi kita dah melaksanakan kita punya Uh, kewajipan itu memohon maaf kepada dia Adapun kesalahan kita kepada orang-orang yang dulu kita buat salah tapi sekarang ni baru kita insaf taubat dan kita tak berkesempatan untuk berjumpa dengan dia uh, kita perlu usaha setakat mampulah untuk cari dia balik uh, minta maaf balik kalau kita tak jumpa orang tu ataupun dia dah mati misalnya ataupun dia tak mana hilang tak jumpa dah jadi cara dia kita antaralah ulama-ulama menganjurkan kita boleh berbuat kebajikan dengan meniatkan pahala itu kita sedekahkan kepada orang yang kita berdosa kat dia, antaranya antara caranya lah ha, kita sedekah ke, kita buat apa kebajikan kita niatkan pahala, kita sampaikan kepada orang yang kita buat salah nanti. Ya. itu antara caranya lah, tapi kita kena cari dululah kalau, kalau tak cari, dan memang nanti akan ada mahkamah di padang masyar yang akan mengadili antara Manusia sesama manusia. Apalagi kalau hutang misalnya kan. Masalah-masalah yang berkaitan dengan. apa ni, Duit atau hutang. Ataupun mencuri barang tu ke. Atau sebagainya. Itu nanti. Kalau tak selesai di dunia. Dia akan selesai di akhirat. Misalnya kita ada pinjam barang orang tu. Atau kita curi barang tu dulu. Atau kita jahat dulu. Akhirnya kita nak bayar balik. Dah insaf taubat Tak jumpa orang tu kan. Jadi Kita kita sedekahlah lah kat masjid sejumlah yang kita curi tu, misalnya katalah kita curi duit, dia ada rm dulu waktu sekolah kan, kita pun teringat lah dulu aku ada curi duit orang tu lah, kita pun kalau jumpa balik, cerita lah. dulu aku pernah curi tu engkau lah, RM10 nak aku bayar balik minta maaf lah kan, misalnya kalau misalnya dia mesti akan maaf, katanya takkan lah oh, tak maaf kan kau <laughs> ya, kalau tak jumpa dia kita sedekahlah masjid dia dengan rm ya Allah aku sedekah ni, ni aku untuk, dan kau bagilah pada orang yang aku curi duit dia dulu Ha, dia nanti di akhirat nanti ada keadaan-keadaan dia nanti <coughs> orang yang mana dia nak masuk syurga akhirnya ditarik oleh orang yang mana dia berhutang ataupun dia ada buat dosa ataupun dia curi atau dia khianat atau dia mengumpat dan sebagainya ha, nanti akan diselesaikan di situ tetapi ada setengah-setengah orang tu diselamatkan oleh Allah ha, ada orang tu nak masuk syurga tiba-tiba ada hamba Allah yang lain kata Ya Allah dia tu dulu pernah buat sesuatu kepada aku. Ha, jadi Allah kata, Allah akan kata kalau kau maafkan dia aku bagi kau bila dari seorang lagi. Ke macam mana? Kau nak kau nak bila dari negara ataupun kau, kau nak tuntut daripada dia. Ha, tapi nanti Allah Maha Kuasa kan. Jadi Allah dah letaklah dalam hati orang tu, kau oh, tak apalah. Ah tampakkan dia nanti bila dari tu. Dia tengok aja dia dia tak apa-apa saya maafkan dia. <laughs> ha, jadi banyaklah Allah ni Maha bijak sana. Jadi Allah Taala ni bagi Allah tak ada masalah di dalam untuk mengadili manusia ni tak ada masalah sebenarnya mudah aja bagi Allah ha, tapi nanti tengoklah kalau orang tu dia di dunia ni dia memang orang yang salah, yang takut yang dia dekat dengan Allah tapi biasalah manusia ni banyak buat kesilapan ha, jadi kesilapan-kesilapan dia dengan orang lain tu nanti di akhirat nanti pun akan dimudahkan oleh Allah boleh Allah, Allah maafkan dia, suruh orang yang dia tu maafkan dia dan Allah offer nantilah dekat orang yang tu dengan macam-macam nekmat lagi Uh, dan dia pun bila dah nampak ni ma'Allah yang Allah fudha, mesti maafkan uh. biasanya orang yang bertakwa dia akan bertawabat lah bila dia dah bertaubat bersungguh-sungguh, insya-Allah lah dia akan diampun oleh Allah lah. Jadi dosa-dosa dia yang lalu insya-Allah lah diampun oleh Allah. sebab tanda takwa tu mula-mula sekali nak masuk pintu takwa tu, nak masuk ke alam takwa, pintu pertama taubat. Jadi orang tu tidak akan dianggap takwa ataupun tidak boleh masuk ke tingkatan takwa kalau dia tak masuk, tak melalui pintu pertama iaitu taubat. Taubat itu, itu pertama orang nak berubah, nak hijrah, nak berubah, nak jadi orang saleh, nak jadi orang taqwa. Pertama sekali, taubat. Taubat meninggalkan, maknanya ma mohon maaf, minta ampun kepada Allah untuk ke atas dosa-dosa yang lalu. Dan juga meninggalkanlah segala perbuatan-perbuatan atau dosa atau maksiat yang lalu. Ha, itu tanda taubat ada tiga ciri lah. Dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Ha, itu berada-ada taubat, barulah dia melangkah masuk ke alam taqwa. Jadi orang kalau dia masih lagi tak bertaubat atas kelainan yang terlalu Dia tak mungkin jadi taqwa Sebab pintu yang pertama yang perlu dia lalui mesti taubat Haiwan pun nanti akan ada dituntut kita nanti Kalau kita menganayai makhluk-makhluk Allah Kita pun akan dituntut nanti Pun kena taubat lah Di situ kita kena taubat juga. Ha, kita nak minta maaf kat kucing kan <laughs> Nanti tak maaf bahas pula bahasa dia <laughs> Kalau kita pernah menganai binatang atau makhluk lain Kita taubat lah Minta ampun pada Allah lah. Hatta orang kafir pun kita tak boleh hina Tak boleh caci maki Sebab mereka tetap makhluk Allah Macam ni contoh kita kata Aduh si mutu ramasami tu hei, Muka dia buruk macam, -macam katak <laughs> Itu pun tak boleh kita tak boleh menghina walaupun orang kafir sebab right? mereka tetap makhluk Allah, walaupun dia kafir tapi dia tetap makhluk Allah, kita tak boleh hina, Walaupun kita hina dia, berarti kita menghina makhluk Allah tak boleh faham Nah, eh? ha. insyaAllah cukup setakat itu untuk hadis uh, saya sambung pada minggu hadapan insyaAllah jadi apa yang baik itu daripada Allah Ta'ala apa yang tidak baik itu selama saya lah jadi mudah-mudahan Allah SWT bagi kita faham, amalkan sampaikan ga nah, dan kita tangguh dulu untuk majlis yang gafarah majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Astagfiruka